Коштував їй великих зусиль. Скидалося на те, що вона не йшла, а повзла. Але все ж, крок за кроком, собака посувалася вперед і нарешті впала біля хвіртки на тому місці, де завжди чекала на Джо. Перебігши подвір'я, хлопець вискочив за ворота і впав на коліна перед собакою. Лише тоді, коли його пальці на дотик відчули хутро, він упевнився, що це не сон, а дійсність. Але перед ним зараз була зовсім інша собака, не та горда шотландська вівчарка, з піднятими догори вухами, з гарненькою мордочкою. Тепер вона лежала і силкувалася підвести голову, але голова не підіймалася. Лесі спробувала поворухнути облізлим хвостом, що був укритий колючками і реп'яхами, але не подужала цього зробити. Лесі знала, що потяг, який увесь час вів її сюди, нарешті вгамувався. Так, вона на місці. Вона виконала свій обов'язок, прийшла по хлопчика. Тепер її гладили руки, дотику яких вона так довго чекала. Їх оточив натовп людей. Люди збагнули, що це вівчарка Сема Кереклафа, і що прийшла вона додому, аж із Шотландії». Джо, тамуючи сльози, що підступно котилися йому з очей, підняв брудне, обм'якле собаче тіло і попростував вулицею. До нього підійшов Ян Копер, приятель Сема. «Слухай», – мовив він, – «та біжи додому, хай батьки підготуються». Дужими руками чоловік обережно взяв собаку з рук хлопця. Він міг би нести вдесятору важчу ношу, ніж ця бідолашна, виснажена тварина». Джо Кереклав, не відчуваючи під собою ніг, мчав вулицею. Вихром він увірвався в хату. «Мамо! Тату!» «Що, синку?» «Лесі!» Джо замовк. Він не міг вимовити й слова від хвилювання. «Повернулася, Лесі!» Джо ніколи не забуде виразу обличчя батька, коли той став навколішки біля собаки. Не забуде, як руки батька ніжно обмацували її схудле тіло. Пам'ятатиме він і те, як мати замитошилася на кухні. Вона мовчки поквапливо мішала кочергою вогонь у печі, гріла конденсоване молоко в теплій воді і, теж упустившись навколішки, підтримуючи голову Лесі, намагалася розтулити їй щелепи. Батько вливав у пащу Колі теплу рідину, а молоко витікало і лилося на килимок. Мати нагріла ковдру і обгорнула Лесі, а потім із батьком знову і знову намагалися погодувати собаку. Нарешті батько підвівся і сказав з юркотою. «Марно, моя Люба». Мати не відповіла, батько теж мовчав. За них говорили їхні очі. «Запалення легенів», – знову прошепотів батько. Вона дуже заслабла. «Якийсь час вони постояли, а потім мати, саме мати, – сказала на диво твердо». «Я не хочу відступати. Не хочу і не відступлю». Місіс Кереклав щільно стулила губи, наче цей вираз міг додати їй більшої рішучості. Потім підійшла до каміна, зняла з полиці вазу, перевернула її до гори дном і струснула. На долоню впало кілька мідних монет. Нічого не пояснюючи, вона простягнула гроші чоловікові. Він здивовано втупився на них. «Так, мій любий, я зберігала їх, щоб сплатити страховий внесок». «Але як же ми?» – приглушено відповіла мати, вказуючи очима на сина. Джо зрозумів, що тільки тепер вони помітили його присутність. Батько глянув на сина, на гроші в руці дружини і на собаку. Швиденьким рухом він узяв гроші, надів картуза і зник у темряві ночі. Коли невдовзі він повернувся, у нього було два пакунки – Яйця та невелика пляшка Бренді – дорогі і рідкісні для цього дому речі. Джо спостерігав, як із Бренді та яєць зробили суміш, і як батько кілька разів безуспішно намагався влити в горло собаки хоч ложечку цієї рідини. Мати не втерпіла і сердито вихопила з його рук ложку. Потім поклала голову Лесі на коліна, розтолила щелепи і почала вливати поживну суміш, погладжуючи рукою горло Колі. Вона повторила це кілька разів, поки Лесі нарешті ковтнула. У батька вихопився радісний вигук. А вранці, коли Джо встав, то побачив, що батько сидить на стільці, а мати так само схилена над собакою. Вогонь в каміні горів і досі. Лесі, замотана в ковдру, лежала спокійно. «Вона мертва?» – жахнувся Джо. «Тихше!» – слабо посміхнулася мати. «Лесі просто спить!» але тепер вона видужає. Впливали дні. Одного разу, коли Джо, повернувшись із школи, підійшов до каміна, Колі спробувала поворухнути хвостом, але це їй ще не вдавалося. Та настав нарешті день, коли всі з полегкістю зітхнули. Наливаючи молоко в миску, мати побачила, що Лесі ворухнулася, невпевнено, на силу підвелася з килимка і стала на лапи. Вона нахилила голову до миски і почала жадібно хлептати молоко. Її запалі буки тремтіли від надмірного зусилля. Та не забарився і той день, коли Джо зрозумів, що навіть і тепер собака належить не йому. Сем Кереклав усе своє життя керувався певними правилами. «Чесність завжди є чесність, і до неї тільки один шлях», – повторював він. «Правда завжди лишається правдою, а брехня – брехнею». Щодо Лесі, він теж діяв згідно з тим простим і прямим законом моралі. Він продав собаку, взяв за неї гроші і витратив їх. Отже, собака йому вже не належала, і що б там не було, справи не змінити. Наступного ранку, коли мати мовчки поставила перед Джо вівсяну кашу, батько, кахикнувши, неголосно сказав «Синку, ми вирішили, що Лесі залишиться в нашому домі, поки видужає. Цього вимагає справедливість. Поки що собака буде з тобою». За кілька днів, ідучи до школи, Джо раптом почув позаду гучний, буркотливий голос. Озирнувшись, хлопчик побачив в автомашині грізного старого радлінга з онукою. Герцог, настовбурчивши страшні, схожі на потворні ікла вуса, розмахуючи палкою, погрожував машині, шоферу і всьому світові взагалі. А йди сюди, так, ти. Я до тебе звертаюся, хлопче. Чорти тебе вхопили. Хто твій батько? Мій батько сем переклав, відповів хлопець твердо. Де твій батько зараз, хлопче? нетерпляче вигукнув старий. Він удома? Ні, сер. Отож, слухай, я заїду десь біля п'ятої години. Перекажи йому, щоб він був удома. Я маю бачити його. Це важливо. І коли останні хвилини уроку, що видалися для Джокера Клафа руками, нарешті скінчилися, хлопчина стрілою помчав додому. Влетівши у хату, він закричав. Мамо, старий герцог приїде, щоб забрати Лесі. Сьогодні о п'ятій. Що ж робити, мамо? Голос його тремтів. Мати повільно опустилась на стілець і втупила погляд у підлогу. Хлопчик, підійшовши ближче, трукнувся її руки. «Мамо, зроби що-небудь», – благав він. «Чи не можемо ми Лесі десь сховати?» «Ні, Джо, твій батько не погодиться». Місіс Кереклаф подивилась на сина і побачила його заплакане обличчя та сльози, що нестримно котилися по щуках. Не відриваючи від нього очей, рішуче стиснувши губи, мати взяла сина за руки і підвелася. «Джо, повір мені, я зараз же поговорю з батьком», – твердо сказала вона. О п'ятій годині герцог Радлінг, роздратований і сердитий, як завжди у поганому настрої, мимрячи щось собі підніс, вийшов із машини близько садиби кереклафів. Біля хвіртки він побачив Джо який стояв, розставивши ноги, неначе хотів заступити йому дорогу. «Ну як, хлопче?» – ти казав батькові. «Ідіть звідси!» – сердито вигукнув Джо. «Ідіть звідси! Вашої собаки у нас немає!» Вперше у своєму житті герцог розгубився. Він здивовано глянув на хлопця. «Хай мене грім поб'є, коли я щонебудь розумію!» – шмихнув старий. «Де зараз твій батько, хлопчиську?» Джоу перто і начемно хитнув головою. Та позаду нього вже відчинилися двері і почувся голос матері. «Якщо ви шукаєте Сема Кереклафа, то він у сараї». Відтак несподівано забряжчав ланцюжок. Двері сараю відчинились і Сем Кереклаф голосно сказав. «Це, даю слово честі, єдина собака, яку ми маємо. Не думаю, що ви шукаєте саме її». Джов же був відкрив рота, щоб у й закричати, але коли він побачив ту жахливу потвору, йому заціпило. До батька тулилася тварина, якої ніхто з них ніколи не бачив і навряд чи захотів би бачити. Голова цієї собаки була незграбна і кудлата. Одне вухо було скручене, друге – настовбурчене. Її хутро було в огидних чорних плямах. Хвіст нічим не нагадував елегантний хвіст Колі – він жалюгідно тиліпався, доповнюючи незграбну зовнішність цього нещасного створіння. Коли Джо Кереклаф роздивився потвору, що сиділа біля батькових ніг, він усе зрозумів. Сем Кереклав намагався одночасно врятувати і Лесі, і свою честь. Він нікого не обманював, він нічого не заперечував, він тільки вперто повторював. Скажіть мені, чи схожа ця собака на вашу? Вони всі пильно дивилися на старого радлінга, затамувавши подих. Проте герцог також був знавцем собак і до того ж неабияким. Він повільно, наче у вісні, став навколішки і, взявши собаку за передню лапу, почав її розглядати. Він не звернув особливої уваги ані на скручені обвислі вуха, ані на плями, ані на кудлату голову. Він дивився тільки на п'ять чорних подушечок на лапі, на рани від колючок та гострого каміння, які ще не зовсім загоїлися. Нарешті герцог підвів голову і замислився, дивлячись кудись у простір, забувши навіть, що стоїть на колішках. Потім підвівся. «Семе Кереклафе!» Згодом промовив він з упевненістю. «Це не моя собака. Слово честі, вона ніколи мені не належала». Потім старий Радлінг повернувся і рушив стежкою назад до хвіртки, постукуючи палицею і бурмочучи. «Клянуся, я ніколи б не повірив цьому. Тільки подумати, чотириста миль!» «Ні, не повірив би, хоч би мені хто про це сказав!» Раптом він рвучко обернувся. «Кере, послухайте, ви працюєте?» «Ну, зараз я... Як вам сказати?» – почав було батько. «Мені потрібна на псарні людина», – випалив герцог. «Я чув, що саме ви добре знаєтеся на собаках. Отож, домовились? Скільки б ви хотіли отримувати за роботу, Кереклафе?» «Сім фунтів стерлінгів щотижня». Жваво втрутилася місіс Кереклаф, перш ніж її чоловік міг зорієнтуватися. Обоє були задоволені. Їх обличчя світилися радістю. Місіс Кереклаф ладна була домовитись і за три фунти на тиждень. Герцог також був задоволений, бо знав, що наймає на псарню робітника, якому ціни немає. Тому він твердо сказав, шість, і з цим покінчено. Майже, відгукнулася жінка, але ми житимемо віднині на території вашого маєтку. Ви багато правите, мадам, відповів герцог, насупившись. Але ви одержите і житло лише з однією умовою. Він підвищив голос і закричав. З умовою, що доки ви житимете на моїй землі, це огидне, кривовухе, потворне страхіття ніколи не потраплятиме мені на очі. Ну, що на це скажете?» Він дивився, тихо посміхаючись, на зніяковілого Сема Кереклафа. Вже в машині пристіла ніжно пригорнулася до старого. «Діду, а ти, виявляється, добрий?» «Дурниці!» – герцог кахикнув і відкашлявся. «Три роки тому я поклявся, що ця собака буде в моєму маєтку. От тепер вона у мене!» Він через силу посміхнувся. Але щоб нею володіти, мені довелося купити її разом із хазяїном». Минав час, Лесі поволі розквітала і перетворювалася на колишню колі-аристократку. Невдовзі жителі селища помітили, що вона чомусь давно вже не з'являється біля шкільної хвіртки. Проте Джо, здавалося, був цілком щасливий. Якось у парку герцога він зустрів Брістіллу. «Як поживає Лесі?» – одразу запитала дівчинка. Обличчя Джо освітилося теплою посмішкою. «Ходімо, подивишся!» – сказав він із таємничим виглядом. Вони пішли стежкою до будинку, де коло білої стіни росли барвисті високі ружі, і Джо відчинив двері. «Будь ласка, заходьте, міс!» – гостинно запросила мати, розправляючи фартуха. В ящику лежала Лесі, а біля неї, згорнувшись клубочком, спало семеро товстеньких туценят. «Бачиш?» – гордо пояснив Джо. Чому Лесі вдома? Він посміхнувся, коли Лесі підвела голову і ніжно її погладив. Читала Марія Коритова для соціального проекту Книги, що говорять звукорежисер Олександр Жищенко.